Men popmusiken under 80-talet var ju egentligen inte så himla mycket popmusik. egentligen. Men de tänka. hade solstolar! Ja, som de hade solstolar med. Nej, men det var det. Alltså ett, ett av Sveriges största eh, mest pinsamma ögonblick. Nej, musik, jag, alltså jag det ser jättebra alla. Men i så fall har de inte lagt ut på YouTube. Exakt. Och sen så alla gick runt där. Nu ska jag ringa 88888. Ja, en oh kula bella sekreterare. Nej. Ja, Nej. Så och sen måste vi Så måste vi paddla över till Danmark ibland också. Jag så några vi några vaktmästare som hatar alla hela tiden. Så sa hela tiden liksom farful du. Är. Ja, exakt. <laughs> Och så jag säger som sjunger hela tiden. Ja just det, nej någon stund snarare. Titta min. vad snygga jag kan sjunga. Yay. Ja, freestyle så gjorde hårsprays äh, oh skönt reklam. Genom att hänga upp och ner, kolla vilka frisyr vi gör. sen. Mm. Okej, det här börjar bli rätt pinsamt. <laughs> alltså det, det tycker jag tycker vi visst mycket att börja tillgå med 80-talet igen. Äh, till exempel äh, sci-fi musiken. man hade sci-fi i filmen. Åh! Oh, oh. Keyboards! Keyboards och sorry, det, det, det gillar jag väldigt mycket nu. Uh, ja, faktiskt. Så misstänker jag att det är på, på väg tillbaka. Fast jag, i en annan version, om man säger så. Med uh, vibration på keyboarden. Uh, nej, det är just det. Du går in och liksom tar det gamla ljudet och mer eller mindre distar det idag, om man säger så. Och så det, det, det blir mer aggressiva på något sätt. Liksom. Det är ungefär som att ta bort charmer från 80-talssyntarna liksom, och göra det pissiga på något sätt. Men det är ju men grabben. Alltså, utveckling. Antingen <laughs> väljer du liksom. Det spelar antingen här, eller spelar du enligt här. Det finns liksom ja, inget. jag menar att åttart är det hårdrock eller syntare grejen eller Nej jag alltså tar man och kollar liksom dagens synter liksom hur de verkligen låter. De låter lite för mycket dist på dem, om man säger så. Det, är... det låter för elektroniskt, menar du? Alldeles för elektroniskt, mer eller mindre. De återtalshyntarna är liksom lite mer... För elektroniskt, kommer du ihåg hur det lät på 80-talet? Nej, <laughs> det jag lyssnar på det varje dag. Det lät elektroniskt om något. Ja, <laughs> ja... Det, det var inte länge sedan jag lyssnade på Gunfjörs så Det är elektronik. Det, ah, inte, inte i den grad Inte, inte jämfört med den dansgrejerna du hör på Eurovision och allt sånt där typ idag. Det är det liksom är det, det, det, är, det är verkligen sådär, alldeles för mycket. Ja men det håller jag med om. Alltså, Eurovision-musiken har ju förändrats sedan jag kom ihåg när jag var liten. Så alltså, det var typ... ABBA och tynd typ av musik. var Nu är det mest ja. elektronisk musik. Det var väldigt musik, alltså. tomt, ja. var det på den tiden. Nej, alla kom Nej, det var inte tamt. Det det, de alla var det? ungefär samma. De vågade ja. inte göra ja, nya alltså, nu, nu, kunde, nu kunde det liksom inte vara gränsen <skratt> över hurrejs. Liksom det, det var verkligen tomt. Du, du dissade inte <skratt> deras skor. <skratt> <skratt> Nej, man dissade deras skor. Du <skratt> <skratt> <skratt> dissade deras musik. <skratt> Okej, okay, podcast <det> <skratt> är igång. Ska vi köra igång, eller? Ja, kan vi göra. Skulle vi titta på 4, Vi kör? ska. vi titta på film också eller va? Ja. Åfång. Eh, oh, kan på mig Jörgen? Okej, okay, hej och välkommen till blogg. Vi är tillbaka, jag tror det är, det är mellan ett och två år sedan vi höll på senast. Och eh, det är jag som är Tobin Sälgren, och eh, vi är hemma hos min ny lillebror, Stefan Lindqvist, aka gamer Nörnman. <skratt> Hallå. Hej. <skratt> <skratt> <skratt> och eh, vi har en ny med oss, eh, Jörgen Thuesson, och du kallas som var på nätet? Jag vet inte? Allt möjligt. Allt möjligt, han kallas Vå? Allt möjligt. Ja, Söker se, ja. ni på Allt, allt möjligt, så möjligt så får ni Allt möjligt. <här> <här> <här> det är ett och ett halvt år sedan är det nu <här> som vi kör Jag <körde>. har <här> <här> kollat igenom lite av de gamla klippen och vi har faktiskt blivit med vuxna nu. Alltså det är så länge <här> sedan att jag minns inte ens det sista jag var med på det, här. <här>, <här>, det tacka, tack <här>, <här>, <här>, här. Jo, du var med för två veckor sedan Jörgen. Just det, eh, vi skulle spela in för två veckor sedan Men eh, tack vare att Min, så att säga, ivrighet Fick mig att köpa grejer jag inte redan hade läst om Som inte funkade Så att vi eh, fick köpa nytt Och med som man kom och, Så att, två veckor sedan, nu sitter vi här, sitter här Och grejerna fan funkar Ja, då så när du tar spela upp alla de här grejerna. Liksom. Ja, det, är säkert, det är säkert skit på uh, ljud nu, jag väntat. Jag hoppas verkligen du spelar in det där. Jag skulle precis säga <laughs> ja, att du håller på det där nu. Det rullar på här så det gör. Och datorn lyser. Yep. Ja. Jag flickar, Pedri. Och i uh, alla fall, välkommen till Hankens Park. The world's Most Small Amateur Gaming Podcast. <laughs> uh, right. I like cheese. Uh, jag kan kolla berättat lite själv. Eh, vi brukar prata om några spel. Vad är du för typ av spelare? Vad tycker du om för spelare? Det Jag är framförallt en PC-spelare. Och Det tror jag är ja, gammal vana. Men sen också är tycker du? Jag... Jajamän, är jag... ja, men Vad gör du här då? <laughs> jag ska övertyga er. Join the PC-side. <laughs> Nej, men rollspel och strategi. Rollspel Ja, och det är eh, den stora marknaden på de spelen. De ligger på PC fortfarande. Så, okay. Det är väl den stora huvudanledningen tror jag att jag köper PC. Och så är det bekvämt. Man har alltid att kolla och filma allting i, den, i ja. datorn. Eh, en annan har ju blivit till vuxna. Jag kom ihåg när vi kör någon gammal podcast hemma hos mig att jag skulle aldrig köpa en Wii U. Jag Nej. har köpt en Wii U. Ja, men det är som man brukar säga. Man ska aldrig se aldrig. Nej, så att jag har faktiskt jag upp och att säga jag vet inte vad, jag ska aldrig köpa det. Jag, jag kanske, kanske inte. Jag får se. Jag hoppas du har en webbkamera nu också. Jag har den på ett där. Vi vill, du ska vi. ha den när du spelar Wii U. <här> Wii U! Ska du stå vifta Jag <här> hör nej, nej, Wii U. U. Är det den här den stora pälsen? Och och det måste jag säga att den är fortfarande väldigt konstig att spela med. Den är, det är så långt ifrån fingrarna. Jag är ungefär som att ta en, liksom en gammal typ, den gamla långfanska. Bärbara bara <här> konsolen som främst på mitten av 8 i 90-talet, den jättestora grejen som kom ut, Bär bara, eh, grej var det i alla fall, jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette. Lynx? Liksom. Eh, ja, Lynx, ja, precis. Det ser nästan ut som den, det mina. Ja fast Ja, men det stämmer att det ser ut som en Lynx gör det. Ja, jag sitter och spelar med Lynx framför tv-spel. <laughs> <laughs> men jag spelar Bionetta 2, faktiskt ett riktigt jävla spel. Okej. Grupp. Det är såhär uberjapanskt, jag säljer mycket på skärmen, du jag ser inte ens vad din karaktär är. Ja, är inte, nej, Jag menar det är det... ut som något som ger en epilepsi, var kan <laughs> man men ha nej, det men inte? Jag tycker, nej, det är inte epilepsi, det är japanskt. Det är inte epilepsi, vad är skillnad? <laughs> ja, jag vet inte liksom. <laughs> I alla fall, du har köpt Xbox One, jag har köpt som en var du vad var kritisk till senaste podcasten. Nej, <laughs> ja, vad det är... Uh, <gall> <hier> uh, nej, dels för att köpte jag först en PS4. Bara för att, eh, de, de, sen liksom att alla de bra spelen kommer ut i en PS4. Liksom, ja, men det, den, det stämde, Det håller jag fortfarande med Och det är liksom sån Souls som verkligen släpper spelen. Liksom. Uh, sen har jag köpt en Xbox. Vad <hör> skulle jag göra det? Jo, det var på grund av priset. Ingenting annat. Och så kommer det ut, ja visst Det diverse spel som bara kommer ut just till Xbox. Eh, liksom vissa spel kommer liksom bara ut i PS4. Sen så har att, man ju det. Har man en dator då känns det ut som att man inte behöver en Xbox. Ja. Många spel är både och. De är både datorn och på Xboxen. Ja, men Det finns säkert en vissa spel som inte ens kommer ut på datorn men det kommer ut på kons konsolen. Oh, ja. så. Självklart. Så det var därför jag valde en Playstation 4. Ja, okej. Det är också ganska logiskt. Xbox-spel brukar vara samma till PC. Det ja, så att, det förstår jag. Ja, har ja, ja, du spått lite pengar. I alla fall. Ja, det då. jag. Men jag spelar en pengar. Jag kan köpa mer <laughs> spel än dig. Ja, ja. <laughs> eh, varför vi är tillbaka här. Jag har pratat med min lillebror och eh, med Jörgen här. Och, eh, vi pratade om den här idén och jag hoppas vi fortfarande håller fast vid det, i samma tillfälle. Samma sak nu. att eh, Vi ska nu i tio avsnitt eh, prata om eh, filmer som har baserats på spel. Superbra filmer. Ett, superbra filmer. Det finns bara bra filmer. Ja, det gör. Och, jag. Eh, det finns ett litet uppehåll där för om två veckor då ska jag vara i Barcelona. Ja. Så det kommer bli ett avskilja. Då sänder Tubed live från Barcelona. Live från Barcelona. Ja, jajamän, jag pratar om en ja. film och kollar på på bilderna. Du har orden. med mig Magello sen Och förra veckan som är som inte blev inspelat då så jag tänkte ha med nyheter och jag tänkte dra lite snabbt här vid om du säger lite grann. Nåh här mikrofonen. Och detta är ju mest bara från E3. Ja. Och jag ska dra lite, det är snabbt här. Jörgen tittade bara, åh oh nej, fyra sidor. <laughs> <laughs> eh, men det som fascinerar mig väldigt mycket här. Eh, jag kollar på Microsoft först. Och det första är, som är imponerade var att Xbox One blir bakåtkompatibel till 360. Åh, oh, yes. Det det. Och eh, smart drag. Väldigt det, smart drag. Det måste de göra. Eh, och som alla har väntat på, det är Fallout 4 som ja, kommer det... ut i år. Ja, och eh, vad som blir riktigt coolt här är just Xbox One. Vad jag vet så är det bara, bara Xbox One och PC: att Xbox One kallar den ner modda. Aha, okej. Okay. Du är ju färdig när att köpa den Xbox One nu. Då. Ja. Men eh, jag har en liten känsla om att det kommer att vara väldigt övervakade moderna Att du kan inte lärda ner vad som helst. Mm. Det ska vara godkända just av. Ja, just det datorn ska det inte finns några begränsningar i för det har aldrig funnits någon tidigare moderna som som släpps på datorn. Grejen är ju den när man jämför med moderna med eh, Konsol, då antar det, det blir nu grej det här. Men det kommer att funka. Och sen som med dator det är det att. Hur ska de skifta över det för antagligen börjar de med att modda på datorn sen så antagligen gör de över det till eh, exponen. Jag tror bara det blir en lite förenklad version liksom det kommer säkert inte bli samma mod till konsolerna som lps, psd men det är samma har typ av samma funktion. Jag tror det är samma mod som helt enkelt konverterar dem över det. Mm. Och grejen är ju den också om de nu det är ju skitfarligt att när de tar det på konsol med modda med för att modda funkar inte ihop en djungel eller få moddar att funka ihop om man använder det. Man måste installera dem i rätt ordning, man måste ändra hit, ändra dit ta rätt moddversion till en annan rätt moddversion och så vidare. Så det, men om man laddar ner två stycken moddar som ska göra samma sak så kraschar hela systemet? Ja, det kan vara så skillnad som att en ändrar hur en sked ser ut och en ändrar eh, så man kan flyga. De två moddarna kanske inte går ihop då får man flygande skedar eller någonting. <laughs> så det, det kan vara... Ja, men det har ju med att i mitt fall. Ja, ja nej, men jag tror fast att det kommer vara en sån grej, liksom att det kommer att finnas mer moddar till datorn. Det är ju en mm. princip, det förstår vi alla. Liksom. Ja, självklart det är med till datorn och med till konsolving. Jag tror att Microsoft kommer inte godkänna typ allting. Nej. Det finns ju säkert, som du vet som pc spelat det finns säkert en massa nakenmoddar och sådana grejer och det går säkert ja. inte att ner till Xbox. Nej, det som kommer till Xbox tror jag mest handlar om ommodifierade om, om vapen, det är rätt, fiender och sådana typer. Det är rätt intressant som Tobbe tar upp det här med lite mer barnförbjudna moddar eller känsliga moddar, typ halshuggningar eller vad fan som helst. Ja. Kommer det att gå tillbaka helt enkelt är att folk kommer göra sådana moddar. Och sen så kommer de helt enkelt att byta USB-minnen eller liknande med moddarna på. I och med att man inte kan ladda det digitalt så kanske man kan installera dem på annat sätt. Ja, det kommer stor... det bli en sån underground-scene eh, ja. då? Det kan vara rätt intressant Och se hur det blir med det. För såna moddar kommer ju antagligen att göras. Sen är det ju hur de ska distribueras Ja, det är en sån fråga liksom. det... yeah. Men I alla fall är det mycket intressant. Det är på väg åt rätt riktning här nu med Xbox. Jag gillar inte som från början och men som sagt med bakkompaktivitet de har släppt det nu vid 360. Jag vet inte, har du provat? Uh, nej, jag testar har inte uh, sen här, det nu. Jag blev väldigt paff. Jag tänkte, okej okay, här är en ny grej. Det kommer att se att det där ut. Men det här var faktiskt extremt snyggt. Faktiskt var första grejen Och det här de startade ett hologram till Xbox. Och visar är Minecraft, hur Minecraft bara kommer upp ur bordet i 3D så du kunde vända och vrida på den. Det så här, det är liksom alltså inte jag tror inte jag jag, jag, jag, jag slutar säga aldrig ju. Alltså aldrig, ja. aldrig. Men jag ser nytt att kunna använda än nu. Äh, du och, tänk alla de här barnspelen där barn framförallt tjejer gillar och modevisningar och sånt där. Kan du tänka dig vilken jävla marknad det skulle bli? Ja, de är en stor modell så kan de byta och sätta i kläder och sånt där. Det kommer ju säljas som smör om det blir det till barn ja, eller det, ungdomar. Ja, det, det är, är nog sant du säger det här, faktiskt. Det inte jag ska fortsätta. <laughs> <laughs> Okej, till nästa punkt här jag har rätt många att gå igenom här. Fable Legends ska komma ut och yep. nu har de spräckt barriären mellan Xbox och pc PC-spelare ska kunna spela med Xbox-spelare online. Mm. I Fable Legends. Vad fan på tiden säger jag. No, uh, can... Sen Sony. Uh, det här är någonting uh, jag har hört du har sett Stefan. Uh, Horizon Zero Dawn. Ett framtida postapokalyptiskt stenålder blandat med framtida yep, vapen. Yep, yes. Det såg det? riktigt grymt ut. Man är mm. den här tjejen i gott människokläder. Jag tänkte okej, okay, det gott människotiden tänkte jag. Men visst att det var Fram i tiden var det. Efter byggnad och kollapsat och sådana grejer. Och det är typ robot-dinosaurier. Ja, gigantiska robot. Alltså ja. allting är liksom uh, uh, mer eller mindre ska vi kalla en bland mellan dinosaurier och robotar skulle jag vilja säga. Det är liksom en blandning mellan Cyborg-dinosaurer Ja, cyborg-dinosaurer dino -cyborg. Ja, dino, dino <laughs> Mer eller mindre liksom Och man såg liksom det i Hette det, tredjepersons Nej men vilken Okej, okay, ett tredjepersonsperspektiv mm. så man det liksom från Så faktiskt väldigt krympt väldigt öppet Var det också för den delen Jag kan se hur långt som står och... och allt sånt där liksom, det var verkligen Det skulle vara väldigt intressant att se det Ja, uh, Du skapas av uh, Guerrilla Games. De som gör um, Killzone. Yep. Jag bara tänker på det låter som Horizon No Man's Sky. Är inte det? Uh, nej, men vi kommer till något liknande snart. Uh, jag fortsätter. Uh, ett nytt Hitman. Träden sa inte så mycket. Men Hitman, förra Hitman uh, Absolution var riktigt bra. Där det. Det har vi ju tema sen med Hitman-filmen. Senare. Det har vi ja. Mm. Mm. Så, so. uh, Street Fighter V. Vem? Någon? Inte? Another Street Fighter start again. Very old. Ja, det känns lite... Ja, det är liksom den Street Fighter, snart wheelchair. Det är liksom retirement och hela farullan och allt sånt där typ. Det är bara frågan, ska inte de här gubbarna snart bli äldre? Är inte dags snart byta ut de här gamla karaktärerna mot någonting nytt det. Är det inte dags att göra en film till? Är film? Ja. Åh, det har varit någonting. John Clark var namn igen. Ja, ja. <laughs> jag ska bara stänga av ljudet på den här. Så. Eh, vi går vidare till det här. Och jag vet inte om ni har sett det. Eller har ni inte sett det. Så spana in det. Detta jag fick mig bokstaven tappa haken. No man's sky eh, När de visar upp detta. Då är det liksom han visar. Vi är i det här rymdskeppet. Och vi åker ut i rymden. Och här ser vi ett... Eh, en fight mellan olika rymdskepp. Vi kan blanda oss i det om vi vill. Ställa ena sidan, slåss mot den andra sidan. Okej. Okay. Okej, okay, det låter inte speciellt imponerande, gör det inte. Och, men det här kommer nu till att imponera. Och sen sa det att vi tar zoomar ut från våran plats där vi är i universum. Och då visar han här lilla klotet då, så att det här är en planet eller stjärna där vi är. Och detta är en av flera hundra så han zoomade ut med och med och desto mer sådana här stjärnor dök upp på den här. Alltså det är universalt stort. Det är, jag vet inte, jag har ingen siffra i huvudet men jag skulle säga hundratals planeter som du kan besöka. Man kan ju säga som så att det är väldigt fritt. Det är som Elite. Gamla fina light. Man kan väl göra vad man vill. Och för att relatera till det här som Tobbe säger är att en av låt oss säga yrkesgruppen man kan ha Det är utforskare. Det är så jävla ja. stort så du kan bara köra runt överallt och utforska och bygga en karriär genom att bara göra det. Ja, precis. Mm. Det är liksom han, när han visade att när du spelar med en kompis online det kommer säkert inte hitta varandra för det är så stort. Är liksom, ja. Vilken plan är du på? Jag är på den. Ja, var ligger den? Ja, jag vet inte. Till vänster. Ja, visst. Så, så, tar man, så tar man liksom <laughs> en, jag inte, jag kom, till, jag kom till Så flyger man, flyger man och bara, hej! <laughs> och detta var på PS4. Så min första fråga var hur ska de få passa på en skiva? Och det, det tror jag inte. Det här måste vara att det ligger på en server. Ja, det ligger på en server, jag har förstått det som. För det känns ut som, jag är inte helt säker, men jag tror det är Always online. Jag tror helt enkelt det är som ett MMO i grunden. Ja, det är så någonting sånt. Koppla ja, upp så jag det. Tyckte, det känns faktiskt typ, eh, som ett MMO, för det låter väldigt stort. Då. Ja, men just det här med att det är stort, det behöver faktiskt. Det behöver inte vara på en server. För de kan göra det progressivt, generera det progressivt efter hand. Alltså hela det här universumet behöver inte genereras en gång direkt samtidigt. Allt på en gång. Mm. Utan det kan vara liksom det genererat ett visst område runt den. Ja. Och sen så då, även när det väl har blivit genererat en gång, sen är det en väldigt liten fil som bara kan ligga i bakgrunden någonstans där grunduppgifterna för det här området man har varit på ligger kvar. Så sen nästa gång man kommer tillbaka där så bara tar de fram uppgifterna och renderar det igen. Mm. Ja. Du kan säkert så mycket mer än vad jag kan, men ja så alla, alla Jag kan inte tänka mig att det ligger på en skiva Det skulle inte få plats så stort spel En väldigt väldig tjock skiva Som inte får plats in PS4 så det funkar att områdefira hela PS4 För att få in en jättestora skiva Man typ. kan lägga på flera skivor annars. Nej man måste lägga på en extra tjock skiva Nej, nej, nej, nej. det måste vara stor skiva Man ska sälja skivrack Som man ställer bredvid ja, Vi går vidare lite Destiny får en ny expansion The Taken King Uh, Assassin's Creed Syndicate kom ut och det är intresserad med min sambo som det gör. Uh, jag vet inte om det är något World of Fant Final Fantasy. World det... of Final Fantasy. Ja, den här små gulliga figurerna. Ja, lite här. mer gulligpluttigt är det. Eh, nej, det finns lite andra Final Fantasy som jag står och väntar på. Det är många finaler i den spelserien. Ja, det är ja. Många finaler. många finaler. Alltså det... Ska jag inte att Saktik bara ha en final? Jag har för med det. Nej, men alltså, det borde egentligen bara finnas en sista fantasi. Ja, <laughs> exakt. Det... det finns ingen sista fantasi. <laughs> eh, sen är det en annan sak. Så... Nästa punkt, är... förlåt, jag skyndar på lite här bara. Eh, någonting som många väntar på. Kommer det ut? Kommer de göra det? Kommer de inte göra det? Och eh, nu är det bekräftat att de kommer göra det. Som jag pratade, de gör en remake på Final Fantasy 7. Yes, det är du. Det är precis för alla stora fans verkligen hoppas på. Jag sitter här och gråter nu. <laughs> eh, men om jag får fråga, du är ju du är ett fan av Final Fantasy 7. Yep, det är yeah. du. Men jag har att förstå det här, men om man nu tyckte att Final Fantasy 7 var en klassiker, det kommer alltid vara en klassiker som det är, varför då göra en remake på den? Ja, det är en stor fråga, det är inte första gången gör en remake på Final Fantasy faktiskt, det släpps jämfört till PC, en remake om man säger så. Vilket Final Fantasy det? det släpptes ju en förbättrad variant till Final Fantasy 7, okay. till PC gjorde det som jag laddade ner bland mm. annat. Oh, okay. så, det är inte för, <laughs> så det är inte första gången de liksom håller på att ändra lite liksom om på det här fallet. Liksom. Nu har de ju ett slagit i en massa mellansekvenser såna, lite mer full motion eh, grejer man säger så. Mm. Antagligen skulle Kacknarna kunna vet du, agera lite mer vet du, på eget. Ja, precis. Mm. Visa lite mer känslor som sånt där misstänker jag. Liksom, så att, eh, jag har liksom inte sett hur själva spelet ser ut. Jag har bara sett liksom trailern hur det ser ut liksom. Det är sjuan som håller på med nu? Jajamanske. Ja, det är, det är bara släppt en trailer har det gjorts. Uh, Okej. Okay. Men så här, det ska bli väldigt intressant, se hur det kommer se ut. Uh... Jag vet inte om du såg det på E3 med hur publiken reagerar på det. De went nuts gjorde de. Ja, det var <laughs> nuts. Jag har, sett, jag har aldrig sett killar gråta förut, men det, det, det gjorde de. Här. Fan, nu har du aldrig klämt <laughs> Du har aldrig stoppat in den för snett. <laughs> eh, vi fortsätter. Bad time Arkham Knight. Jag bryr inte så mycket. Playstation Vue. What? Voo? Playstation Vue. Är det, är det Playstation svar på Wii? Ja, typ. Nej. Mm. det är, Playstation gör kontakt med flera såna här streamingtjänster. Ah, är det det som ingår där att man kanske möjligen senare ska kunna spela gamla Playstation-spel? Eh, nej. Eh, Sådana streamtjänster som Youtube, Netflix, HBO, fast de har mycket, många fler nu. Okej. Okay. Eh, jag vet inte när det kommer till Europa, men det kommer till USA på tre platser först tror jag det var. Vilket inte imponerar tre platser först. <laughs> Och så jag ja. de det i USA som har uniformellt sket dåligt eh, internetuppkoppling. Eh, kanske jag har inget inget någon mm. eh, Vi fortsätter här. Call of Duty Black Ops 3. Eh. Star Wars Battlefront. Yes. yes. Det är, åh, liksom, oh, när jag såg trailern, alltså jag kom i byxorna med en gång, gjorde Det, det är som liksom, ja, <laughs> ja, alltså det lilla man har sett liksom på att liksom visserligen liksom, även lite bilder från e 3 Mässan där på det tror jag för mig. Ja, så att det så faktiskt väldigt lovande ut. Ja. Uh, Uncharted 4, Thieves End. Jag Uncharted 4. Även om man är en massmördare. Självklart. Uh, Andra, Deus Ex, Mankind Divided. Jag vet inte om du spelat annat Dues är, är X-någon av dig. Nej, jag har inte spelat en Dues. Douche, douche, är <här> <här> <här> eh, mycket roligt smyga och eh, Aha, det är framtida un, det, det cyberspel. spel ja, det är ungefär som det sån, lite det Haddy sa nu litegrann. Ändå mer man... är det är mer futuristiskt. Ja, äh, sen så har man cyborg. Men, alltså det som har karaktäriserats Dues X-spelen är att du har ett uppdrag, du har ett mål. Och sen ja. har du ju typ... Hur jävla många sätt du kan göra det på själv. Du kan göra det, du kan smyga, du kan skjuta, du kan hacka i en dator och allting sånt. Alltså valmöjligheter helt enkelt. Ja, okay. Det är det som karakteriserar du spelen Så det är intressant att se hur mycket valmöjligheter det blir i det här nya. Då. Ja, vad jag som In på vad jag kan göra så mycket snygg grafik men bara med svart och guld. <laughs> det är så, hela spelet är bara okay. svart. I alla fall, förra spelet var det Human eh, Evolution. Va? Human Evolution ja. jag. Det hade jag och det är liksom bara svart och guld nästan mm. ja, allting svart och gull det, ja, det. det var så, fan. så jävla blått, stålblått <laughs> överallt eh, vi får se det. Metal Gear Solid Phantom Pain vilket jag ser fram emot det kommer ut jag har ont vilket i det är... som inte finns längre <laughs> Precis. Eh, Man Max av svenska Avalanche okej, okay, det ser inte så väldigt, väldigt borderlandsaktigt ut Ja men det är, det är nog inte baserat på filmen okay. Det måste vara eget mm. stå på egen den sparar till sist faktiskt. Dishonored 2 ska komma. Okej, okay, jag har sett där. Vad? Jag har sett den. Du har sett den. Så kommer också till PS4 en Dishonored Definitive Edition. Det är hela ettan med alla expansioner. Det finns två, va? Eller? Ja, det kommer två. Sen, Elder Scrolls Legends, a strategy card game. Mm, ja, just det, ja. Ja, varför inte? så är alltid kul. Elskar så gå alltid hemost. Vi kommer tillbaka till. just Jag betesta vad de visade nu. Så att det, det kommer inte upprepning av vad spel här nu. Yep. Eh, Får att 4, det pitboy Collectors Edition. Ja, just det, den som redan var fullbokad på de flesta ställena ja, det, Jag har eh... testat att få den och. Eh, jag testade att beställa det med från England gjorde jag på ställen där. Men det är inte, de inte ens fått in det. Jag, jag tänkte att jag skulle mm. vänta lite närmare till utgivningsdatum när man vet hur många olika det finns att välja mellan. Det finns ju alltid en jäkla massa versioner att välja mellan. Ja, ja men detta tror jag är den största edition. Du får som pitboy, du placerar din iPhone i så kan du ja. sitta och leka med jag den. Jag har tiden. ingen iPhone. Nej, jag vet det. Vem har det? Ja. är <laughs> tystare. Du hörs <laughs> jag har sådana kyssar. Men i alla fall... I fallet 4 man ska kunna bygga eget hem, bygga vapen och bygga power-armer. Eh, okay. Så det eh, mycket byggande i, i det. Och Det ser mycket mer färgglad ut än man gjorde i tre det bara var svart, vitt, grått och brunt. Jag har lite ja. eh, två det det kommentarer. Två kommentarer där. Det känns ut som skyrim expansionen när man kunde göra ett eget hem. Ja, bygga det. Precis. Och Sen så det är det också att det känns ut som man har lyssnat mycket på moddarna för det var ju likadant att man kan ju modda sin utrustning och sånt också i Skyrim och liknande och sånt där. Så det är, det är bra, man har tagit bra idéer från Skyrim. Ja precis, men det är bara frågan hur liksom, många vapen man egentligen kan tillverka innan liksom begränsas på den fronten liksom. Ja och sen vad man kan modifiera dem med, sikte, skada och kan man också modifiera ammunitionen som man kunde göra med pilarna i Skyrim. Ja Lite sånt. Absolut. Absolut. Det tror jag man kunde modda alltså, vapen man kunde bygga själv. Byta ut den mot en den så blir det en Byta ut den Jaha, mot en den så blir någonting annat. Sen är det också något jag är rädd för med Fallout 4 är att den trailen jag har sett, texterna där, de ser fruktansvärt hemskt dåliga ut. Man bara kollar hunden. Den, det är liksom bara nej, det här måste de fixa så ganska bra tycker jag. Bakgrunderna ser rätt helt okej okay ut, men går man in och kollar på modellerna alltså gubbarna som rör sig, allt sånt det ser inte bra ut. Inte? Nej. Så frågan är... Om det bara var en sån här arbetskopia så ser du hur det blir när det kommer lite närmare som ja, Jag misstänker att liksom, det är liksom en trailer de är att slänga ut bara för att det är just i anpassat till E3-mässan tror jag faktiskt. Ja, hypa upp det. Så och då liksom, kanske det inte blir liksom 100 eh, hög kvalitet på allting. Liksom. De vill liksom visa upp att detta är ungefär hur det kommer att se ut, mm. liksom. detta har du karaktären, typ av sånt där. Och, eh, det är rätt kul, man får tänka också för att text just är det som suger mycket kraft. Det, det suger väldigt mycket ja, Så de måste ha det ja, låt från Vad är, är textures för någonting? Det Textur, låter väldigt bästa med törren. Det kallar det för detaljer. Ja, upplösning av detaljer. Då är det bara jag tycker det är så väldigt bra. Om jämför med trean. Det kanske inte har med texture att göra. Men exempel. Jag tycker att de fick bort det här. Som jag brukar vara typiskt betestade. Det är det här. Skylt och ansiktena, ansikterna som stelar inget liv i ögonen ja, det, eller någonting. Det tror jag faktiskt att ändras en hel del sedan de ändrade själva motorn till Skyrim faktiskt. Ja, det har man att göra med skelettet, det underliggande, textgöss där det man sätter ovanpå sminket kan man säga. Smink, okay. textgöss och skelettet med ansiktsrörelse och sånt är mer ja, skelettet. Och det som Stefan säger, det, det ändrar det mycket Skyrim. Det blir bättre ja. där. Ja, så jag ser liksom, om de har använt någon annan motor nu liksom, för att eh, bearbeta liksom, de nya spel som ska komma nu. Ja, Nej, det är gamla. Det Skyrim-motorn som har blivit modifierad okay. till 404. Okay. Så det är samma motor som Morrowind. Men det, kan vi ha, det stämmer att de använder samma motor till sina spel. Så varför inte använda samma motor till nästa spel? Ja, ja liksom? bara upptatera lite grann. Ja, de har slått i minnesgränsen snart, visserligen. Ja, det är nog snart dags att vi tänka på ny motor. Ja. Tänk på, det. Tänk på liksom Skyrim var liksom mer eller mindre... Rage. Liksom, Rage-motorn. <laughs> uh, rage, liksom, rage motor Nej, Rage-motorn använder de i GTA V. Rage-motorn, number one. Ja. <laughs> så att, nej, alltså, det var just det. Liksom, jag kände liksom, att de har nått tak på den här gamla motorn när de gjorde Skyrim. Liksom. Ja, så eh, grejen är den, de, de får göra som Microsoft med Windows. För De patchade Windows, Windows, Windows Windows, Windows till slut höll det på att fullkomligt med Vista och Windows 8. Så nu gör de en helt ny version. Ja, det måste de måste bygga igen. från grunden nu igen. Ja. Ja, men det är som att det sätter ihop ett hus med bara pusselbitar. Alltså, det, liksom, ja. det, det rasar efter ett tag. Alltså, ja, det... det går inte att lappa till hur mycket som helst. Nej. Eh, vi går vidare eh, till Nintendo vad de hade du visar? Det måste vara väldigt snabbt. <skratt> <skratt> <skratt> jag listan väldigt lite så att vi ser. Så jag drar bara de som är intresserade av mig här. Eller vill ni höra de andra också, eller? Ja, jag, jag, jag, jag, drar det, innan, jag har ingen man. koll på Nintendo. Ja, Nintendo i alla fall, okej okay, vi tar de ointressanta först här idag. The Legend of Zelda Triforce Heroes till 3DS. Ett co-op spel Okej, okay, jag visste att någon 3DS hemma, men... Ja, just det då. Ja. Spela det ordan. Eh, det händer. Hörta. Minns du när du gjorde det sist? <skratt> <skratt> Jaha, det var det, vet sen. <skratt> <skratt> eh, Metro Prime Federation Force till 3DS eh, Extremt fullt. Jag var liksom, ma, ni, sluta, lägg ner det, släng för sparken, gå lägga ja Det hade eh, varit ganska kul liksom, Om de knut med Troll Gått tillbaka till den här gamla 2D-grejen Som de gjorde typ på Nintendo och Super Nintendo liksom. Gå bort från 3D, alltså första persons liksom. nej gå... Jag har inte emot att det är Första person Där måste man kunde göra en mer skräckversion Typ Alien och sånt där eh, Metroid eh. med Alien Metroid och Alien de går nästan hand i hand Tycker jag okay. Eller är det bara jag som tycker det? Mm, det Mm, det, det, det, det, det, var jag då. det var jag då. I alla fall, den här släpps eh, Metro Prime, Prime Ball tillsammans. Det är typ spotspel med Metroid. Aha, okej. Okay. Uh, ja. <laughs> <laughs> I, inte alls. Uh, och så är det något som kallas för FE. Eller FE. FE. F -e -a nej, nej, FE. FE. -e. Det -e -e. Är det en förkortning? Jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Jag bara titta vad är det för en. Väff. Ser liten ja. frågande varelse. För alla som undrar jag har här, fe, fe, frågetecken frågetecken frågetecken frågetecken det är så liksom, jag har inte lagt med det från Det är ett nytt tynkerbörsspel. Ja, det ja precis. <laughs> eh, Mario Tennis Ultra Smash. I don't care. Men nu kanske jag kommer in något komma in på mer hyperace eh, epileptiska spel eh, dada, dada. Xenoblade Chronicle X. Det såg ganska kul ut. Joshi's Woolly, woolly World. Och det, var, det var riktigt snyggt faktiskt. Om man tänker Hela världen är, är virkad. Okay. Karaktärerna är virkad, bakgrunden är virkad, allting är virkad. Det är så, så riktigt ut alltså. Så det såg riktigt roligt ut. Mm. Verkliga rörande dockor. Ja, det kommer tillbaka. Tras dockorna har kommit tillbaka. Ja. Kommer in i mellansekvenser. typ. mellansekvensen? Nu vill jag ha ett lildrumpan spel. <laughs> oh, nej, för fan. Nej, ta tillbaka tras mm. dockorna tycker jag. Just det! Det var en <laughs> grej. Sen har vi då Super Mario Maker, det är jag rätt sugen på också, de skapar in de egna Super Mario-spel. Jag kan tänka mig att de är trötta, vi kan inte komma på fler banor nu. Ja, varför gör de inte ett exempel? det är ju väldigt bekänt att göra ja, remakes nu. Varför går de inte in och gör en remake på det första Super Mario? Ja, de gör en spegel alla kontroller är ja, bortvända. de lägger in full motion video emellan. Just det. <laughs> Sen har det EA, sina grevis upp. Det kommer ett nytt Mass Effect, Andromeda. Ja, det väntar jag på på PS4. Det ska vara kul att spela där, tror jag, Mass Effect. Uh, sen kommer med Need for Speed, uh, I don't care, borde den heta. Uh, sen har vi Star Wars The Old Republic, Knights of the Fallen Empire. Da da, da. <laughs> <laughs> och Sen har vi, jag tror det är ett indiespel, Unravel. Uh, och det så väldigt intressant ut, det är den här typ virkade figuren. Som man ska drar in. i ett snöre så går allt upp. Nästan, du ska använda det snöret och eh, använda det som lian och sådana grejer. Och det har varit väldigt kul om man kommer till slutet så är man helt utnystad. <laughs> utnystad, alltså man är bara, man är bara en tråd. <laughs> Björn i Commando lite där. ja oj, ja, Lian. Så då står det lite spel i Unravel, kolla in det. Eh, Plants vs eh, Zombies Garden Warfare 2, mm. NHL 16. Yay! Då har vi ett NHL här. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja. Den här tog jag med, inte för att jag är intresserad av sport något annat, men däremot den här grejen de har gjort var väldigt fascinerande. Det var NBA Live 16. Och det är att du kan använda din mobiltelefon, eh, Skannar skanna ditt ansikte och lägga in det i spelet. Jaha, så man, så man så att, eh, nu kan man se sitt foto eh, framifrån hela tiden när gummen springer från sidan. Nej, alltså du har det så runt om. Om, det. Så det enda du ser är liksom baksidan av huvudet till en har plassat hit? Nej men jag tänkte att det är säkert ett väldigt kul musik, så kommer säkert alla de här som brukar ha en rolig skönna min kuk, här, min så lägger in så har de en sån här kukhuvud. Ja det har varit kul med röven, visst är Vad är det med debatt. är debattet. Och så BBs klickar. Ja. De har flickvännen. <laughs> så har vi någonting för tjejerna där ute som vi säkert gör dem glada. FIFA 16, nu kan ni ha kvinnolag också. Ja, just det. Ja. Äh, det var inte det som skulle bli aktuellt inom en eller snart tror jag faktiskt. Alltså? Jag tror det. Okej, okay, mm. mer än vad jag vet. Äh, så kommer någonting jag ser fram emot. Mears Edge Catalyst. NHL-kvinnor, var är skillnaden? Det blir en mindre gubbe bara med alla de här jävla skydden. Ja, ju visserligen. Du, du, liksom, du, du, du kan liksom redan från NHL-14 tror jag, tror jag, NHL liksom, gå in och göra en kvinnlig spelare. Kan du göra. Återigen, vad är poängen? Alltså, kör man det reda på 14? Jajamensan. Ja. ja mm. ah. Nu ser man, vad fan, man då <laughs> <laughs> eh, Mears Edge Catalyst är det här kapur... Parkour-spelet, du springer fram och, och, och de ska ha betrat på det nu, så att jag ser fram emot. Eh, så det som den in innan, Star Wars Battlefront. Yes. Mm -mm. Mm. Nice. Sen har vi de, de som patchar och Patcha och Patcha och Patcha. Ubisoft. Ah. Eh, det första var liksom, eh, och det heter The Honor, ett riddar slash spel Och det är typ, det står fäktas, ting, ting. Det låter ju ding. kul ju. Ja, det låter ganska <laughs> som Defense of the Fate eller något, någonting, någonting. som kom någon kom typ till Nintendo någonstans så för väldigt länge sedan, typ 30 år sedan. Fanns det fanns några såna riddarspel <laughs> okay. liksom. som ding ding ding ding. <laughs> så de kanske bara gått in i ord en remake. <laughs> eh, det tror jag inte. Alltså, det var snyggt gjort då, så det man kan vara fyra mot fyra spelare. Jaha, alla står och mot varandra samtidigt. <laughs> <laughs> är två lag och fäktar. Det rätt brutala grejer så att man hugger i huvudet. Och sådana grejer. Men bara ett spel där man bara står och hela tiden. Det var oh. var jag uppfattade, men liksom, det inser man inte. Mm. Mm. Uh, nästa steg. något för dig Stefan. Uh, The Crew får ett DLC, Wild Run. Okej, okay, inte för att jag spelat i cruise Inland mycket, men inte sen när jag började spela Forza på Xbox One så finns det egentligen inget bättre faktiskt. Jo. Jo. spelar faktiskt. Jo. Har jag skratt fel här? Det är Fry's Fusion. Fry's Fusion Awesome Level med. Mm. Och det här är någonting besatt. 3 var riktigt cool. Mm. Och det är en katt. Som är på en elsprutande enhörning. Och katten mm. har två pistoler. Okay, nu är frågan, den. är den rosa eller gul enhörning? Jag tror att den är vit. Ah. Eh, och eh, Nicko har ju det som hos sin profilbild. Och jag, tänkte, fan, jag, jag, jag såg tre den, jag har sett den här innan. Nu, så jag frågade vad han fick det från, han fick det från någon annan. Han visste inte heller vad det var för någonting. Så att, mm. I alla fall en katt på en katt med två pistoler på en elsprutande enhörning. Låter är väldigt jag komst. Ja, det gör <laughs> Vi går vidare här, oh, The Division. Oh, det så faktiskt <skratt> blir intressant att kolla. Absolut, sen har vi nästa Anno 2205. Eh, 2205. Det är typ SimCity på andra planeter. Är det bara byggande eller är det mer? Eh, om jag uppfattar det rätt så var det bara byggande. Okay. Eh, nästa Rainbow Six Siege kommer den 24 september, kommer betarna ut i alla plattformar. Ja, vilka plattformar är det? Jag ska se här, jag skulle ha skrivit upp detta, men det är, det är PS4, Xbox One och PC skulle jag gissa. Okay. Wii U tror jag inte. Med. Nej, jag tänkte, mm. är den klarar nog inte det. Eller Game Boy Advance. Mm. <laughs> eh, se här, Trackmania 10M Tur Turbo eh, får 200 vanor. Och eh, vad det är för någonting, det är, Minns ni här man var liten i och man drog så här flera gånger så spänns den en fjärde? Ja. Yep. Och så släppte man på en bana man kunde bygga såna sån Ja, just det, ja. Mm. Eh, Sånt är det. Man åker okay. såna loopar och du, alltså, du kör i den bilen. Ska man stå och dra handkontrollen i golvet då? Tiden, ja, det jag var för... det faktiskt var kul om <laughs> man gjorde det. Man Nej, du, vill, du viftar med, med pinnesticken, <laughs> snurrar du runt där. Ja, <laughs> Tills den börjar vibrera så släpper du den så yep. åker du weg. Sen Aha. kör du. Oh. Börja det gå långsamt får du snurra igen. <laughs> mm. Sen nästa Assassin's Creed Syndicate nämligen innan. Eh, så har vi här Ghost Recon Wildlands. Det såg också helt grymt ut. Det är Tom Clancy också. Ju. Eh, mm. Det är öppen sandlåda mm. denna gången. Inför att jag de andra, för där, Jag vet inte varför jag säger denna gången men om jag har fått rätt så var det inte en öppen sandlåda innan. Nej, sandlåda är alltid kul. Det gillar jag. jag gillar mm. val i spel. Ja. Eh, så gå till Square Enix och deras presentation, då var lite... Rörlig. Måste vi? Det är Square Enix, måste Nej, det, det var det, Jag skrev Square Enix inom parentes Jesp. Det, det, var, det var väldigt dryg och tråkigt så att det här kommer att gå väldigt fort nu. Jag drar bara mina favoriter nu. Just Cause 3. Och det är explosioner på explosioner på explosioner. Det är som Michael Bay har fått göra ett spel. Okej, <laughs> det, mm, okay. det, kanske ja, det kan ju vara någonting då. Det är askrymt. Eller? Mm. Det är så riktigt B- man är Rico! Ja, Rico! Of course, traditionellt. Då den här kabelbindan, tänkte jag säga, i armen som skickar upp Du kan åka iväg upp till torn, du kan fästa den här bilen på den tunnan, så tunnan följer efter. kan fästa den här flygplanen på den människan som flyger med planet. Man kan ha en jävla massa kul i det, och vad de är ute gången är att det ska vara jag vet inte. 200% mycket mer mm. <laughs> eh, jag har De fanns gratis nu på Xbox 360 nu laddar jag ner. Det var Just Cause 2. Jag hade det innan. Mm. Det var rätt kul att spela det igen. För... Mm. Tyckte jag hade någonting öppnade. Du, du får en stor mm. trädkuk i huvudet snart. Jaha. Jag har. <laughs> det är en katt som är bakom mig. På en hylla. Ja. <laughs> eh, så det ser jag fram emot. Just Cause 3. Eh, nästa Rise of the Tomb Raider Rise of Tomb Raider det Är är hon som hatar det, Tomb Raiders eller har hate tombs <laughs> ja I hate Tombs som säger det spela. i spelet jag visste att du är i hans Coran O'Briens spelade Ja. Om hon säger det, oh, I hate tombs. Well, if you hate tombs, don't be a tomb raider. <laughs> men vad är det för typ av spel? Är det plattform? Eh, Se bakifrån? Uh, jag vet inte vad du är ute efter här nu. Jag är ja, ute efter att ma man gjort, ser hennes rygg. Men man har <laughs> gjort flera olika klassiska tomb så När de har gjort den här, eh, man ser uppifrån, en liten gantligt liknande Nej, variant. Nej, det är och, tredjepersonsperspektiv. Okej, okay, det är den gamla, äh, traditionella. Ja, det ja. är det. Och släpps, släpps till Xbox. Ja. Det, nu är det bara rykten nu. Det sägs att det är exklusivt till Xbox. Men enligt rykten säger jag, ja, än så länge. Ja. Efter ett tag så kommer det släppas till PS4 också. Jag vet inte. Jag tvättar mina händer av det. Jag tror det kommer PC först. Ja, du gör det först. PC och sen PS4. Uh, och sen var det mycket som bara spelas förbi jättesnabbt i musik och de börjat upp här för äh, mm. uh, so mm. som den innan Final Fantasy 7 remake uh, <laughs> Stefan viftade <Lifter med> Det armarna det gör så bra i podcast här yes, alla ser min seger så annat bullshit, bullshit, bullshit, bullshit de andra var inte intressant att upp, faktiskt så det var jag i nyheterna den gången. Jag hoppas bli blir lite mindre lista, men som detta var E3 nu så... Vi e är nästa. <här> <här> <här> jag behöver kaffe. Jag tror jag har sys-effekt någonstans. <här> <här> jag har kaffe hade inte varit dumt. Ja, vi ska ta och sätta igång kaffe. Ja. Men som sagt, vi ska kanske berätta om dagens film. Kanske. Ja. Vad nu hela det här går ut på nu Vi kommer på idén att eh, Vad sägs som vi kör tio avsnitt Om att eh, vi pratar Först kolla på en film Som baseras på ett spel Och sen diskuterar vi det Och eh, jag hoppas det är lika roligt Som det låter Och eh, dagens film Vilket han också språkade som nyhet här Det är Doom Doom. Doom kommer ut Igen gör de Och mm. jag såg det och det var gojsigt. så jävla gojsigt. att det när du sjuder huvudet. du ser rätt in i venerna på det så detalj detaljerat är det och mot, mm. mm. notasök mm. mm. mm. mm. även där vi mm. att det, det var liksom höra publiken Åh, u uh, uh, uh, så här eller kan själva sitta så som helt sitter hemma 20, sedan. liksom på andra sidan lägger man ut sådana här som typ på YouTube eller nåt ja, klippar man upp allting så gör man typ någon dålig drömme taktila så blir den jättehit. Ja, man spelar ju självklart in den när det är i multiplayer när det sitter typ 20 personer och säger åh ah, ah, oh, uh, ah! samtidigt. i alla fall det kommer en nytt dum av ID som vanligt. Eh, mycket mer brutalare och blodigare än någonsin. Nej, det tror jag. <laughs> jag är skeptisk. Vet du? Nu liksom har skjutit under. Det blir bara en fläck på marken. Bara, um, uh. ja, ja, men det kan, det kanske blir så här sensuerat liksom Att nej, det blir alldeles för blodigt. Inom och innan vi släpper, så måste vi slägga in Rembräder och Unicorns. Alltså, sånt. Ja, men om personen inte vill se blod och våldsamma spel, då har jag ett tips till dig. <coughs> Spela inte du då. Ja, men, jag har redan men det är inte mig det är fel på. Det är fel på spelen. De ska <laughs> rättas efter mig. Ja. Men i alla fall. Det, det, det kommer ett nytt dum. Och så såg riktigt grupp ut. Du är i helvetet en denna gången. Och du ska några demoner Och det var det sagt i vår dagens film. Det är dum. Jag kommer inte ihåg när den kom ut. Jag vet inte. Har du fått rådstånd? Uh, no. <laughs> 2000-talet någon gång. Ja 2000-talet någon gång. Och det är han från Sagan om ringen jag har ju huvudrollen i Yormur och den förra där The Rock. Vadå? är han? Är han huvudkaraktär i Sagan ringen? Ja, han hade har en roll i Sagan ringen som var oerhört är... till höger i den aha, scenen. Aha, okay, ja, ja, okej, ja, ja. Jag trodde ha... det var han spelade Frodo. <laughs> <laughs> ja, Tobbe. Uh, vilken roll? Nej, han i Jo, spelade spelar Carl Urban. Jag kommer inte ihåg namnen i saga om ringen. killen, hästkillen. Ja, hästkillen. Han fångar Bilbo. Någonting sånt. Ja, nej. Nej, jag menar Frodo. Nej, det gör han inte alls. Det, det, är, det Jo, oh, han, han... Sätter, skickar hem honom till min far. Han har en, eh... Nej, det är statskillen. I Åmö är han hästkillen. Det är han som fångar eh, just det. Aragon och Alvin. Och just, det, just det, de rider runt om där och stannar de och får så speak now. No. Ja, just. just det, nej, det stämmer. Ja, precis. Men eh, i alla fall, så att, eh, på grund av eh, rättigheter och sådana grejer så kan vi inte ta med ljud från filmerna så då blir vi inte för någonting här. Det är, så visst, att, vi, vi bara massa skjuta ljud men vad fan. <laughs> ja Så vi tar en pausa och eh, vi kollar på filmen och så återkommer vi. Och jag kommer att pausa här så det kommer, vara, det kommer att fortsätta så att lyssnarna måste lyssna i en halv timme innan vi kommer tillbaka. Nej, men ni måste sitta och vänta så länge annars. Vi ja. vill inte ge er upplevelse. <laughs> <laughs> Okej, okay, men vi är right back och vi ska då prata om filmen Doom. Yes. Och inte yes. den andra. Okej. Okay. Det är nice, men tre, där tappade jag intresset. Det var liksom, Ja, nu ska vi ut och... Nej, det skulle vi inte alls. Det, nu går vi, nej, inte det. Nu då? Nej. Nu händer något i två sekunder, så... Nu då? Nej. Men jag äh, går vi lite till. Jag, jag tycker det var känns som handlingen från första aliensfilmen <laughs> Ja, nästan. <laughs> Men ja. Äh, var inte trehåll typisk Jag kommer ihåg när det släpptes alla par om det var det mest skrämmande spelet någonsin. Ja, det är skrämmande om du är den typen... Av person som gillar skräcksfilmerna, det är plötsligt bara hoppa fram någonting framför dig med jättehög musik. Bara det. Jag har med att det är mycket jumpscare-sidan. Åh ja. Oh, ja, det är liksom okej. Okay, det finns inte en enda fungerande lampa på hela den här jävla basen som inte blinkar. Och så ser plötsligt bara, gej, nu hoppar du fram något bakom mitt hörn. Igen. Ja, just, oh. ja, just det, det var mycket blinkande lampor. en ah, okay. <laughs> Ja, okej. Det blinkar game. Det blinkar game. Exakt. Så det är liksom bara. <laughs> Fan, nu är det en stor lång korridor, kan inte komma mot, men jag kan skjuta Nej, nu då, nu då, nu då. Jaha, du kom där från röret bredvid mig, två centimeter från huvudet. Yay. <laughs> <laughs> <Bah>. <laughs> ja, ja, men jag har sett filmerna och eh, jag vet inte hur jag ska börja detta, men jag kan säga att jag kommer ihåg första gången vi såg här filmen och eh, jag var riktigt besviken. Men nu med, med tiden, i flera gånger sett den har den blivit bättre, jag vet inte om det är jag som är knäppare. Men äh, alltså, era ja, åsikt... Jag kan väl säga, det är, det är en k-action-rulle som man kan sitta och kolla på, typ på en söndag eller nåt där. Det är ju ingenting man liksom går hem i liksom och sitta och äter porrkontor och säger, wow! Var det vi gjorde nu? <laughs> Nej, inte riktigt. Nej, vi åt ostbåga. Ja. Just det, det var Osborg, <laughs> ja. det en jävla skillnad. <laughs> ja, men det gjorde vi visserligen av... Äh, av det skälet att höra ja, ja, precis liksom så att det, det är är okej okay actionrulle men det är ingen sån liksom som är en jätte liksom, woohoo rulle om man säger så. Ja, det är en formulistisk skräckfilm, science fiction skräckfilm lite futuristiskt väldigt, väldigt jävla mycket stål överallt, väggar och dörrar och allting och trånga och möka och så är det ett monster där någonstans. Ja så alltså, jag den här filmen kom ut någon gång efter Dum 3 kom ut. Så att jag gissar på att den är baserad efter just 3 Fast att den är till Dum. Klart att den kan inte döpa filmen till Dum 3. <här> liksom vad är de andra två filmerna ja, ja, Vi ska göra dem sedan. Vi har redan <här> gjort dem. Fattar ni inte det här? De är ju redan gjorda, men de finns inte att se någonstans. Det spelar ingen roll om jag gör Det är inte 3, då finns det två ja, till. Ja, vi har gjort dem men vi har inte släppt dem. Exakt. Ehm... <här> <här> Alltså jag, jag kunde inte, inte reta mig på men det var liksom jag tycker The Rock överspelade. Han känns väldigt krystad. Speciellt mot det slutet. Han skulle alltså, var och tufft där. Det är att, uh, we killed them all, let God saw them out. Ja, vi kan ju det, säga, liksom, det känns lite löjligt tyckte jag. Ja, kan ju ja. säga det att uh, The Rock det var ju då, den gjordes 2005. Jag kollade nu och okay. eh, det var ju då när han fortfarande hette The Rock och inte Dwayne Johnson längre. Eller... Tvärt men yes. mm -hmm. ja, Det kan vara en sån här grej som liksom. man vill verkligen slå sig in i Hollywood och då måste man liksom, kanske gå in och visa spela över lite grann. Eller där, liksom. ja, det var rätt intressant. Han gjorde verkligen den här. Titta på min panna. Jag visar den varje gång jag ska säga någonting. Det är min panna som ska vara längst fram. Ja, ja, så han lutade pannan framåt hela Jep. tiden. Att och eh, Tittade långt ner i märken fast ändå uppåt på något jävla konferen. Ja Det är ungefär alltså. som man letar efter <laughs> den här linjen du vet, som man ska gå fram till. typ. Okej, okay, då har vi linjen. Jag ska gå fram till det. nästa gång jag ska prata med dig. Okej, okay, ser där. Ja, utan linjen, att titta på så... gå fram till linjen ja, här och stanna här, prata ja, med honom. Ja, precis. Kolla för du ser vad är nästa linjen. Ska se. Du, du, du har gått över din linje då. Väntligen, du har gått över din linje där borta. Ja. Eller så är det bara den att de sa till honom om du ska bli skådespelare och spela såna roller måste du se ajö ah, aggressiv ut hela tiden. Det bästa sättet du kan göra det är på är se ut som om du ska skalla någon hela tiden. <håll> <håll> nu ska jag se badass ut och måste jag se, hålla på och nästan skalla folk. Ha. Ja det. är typ bara frågar vilka som är mest hans panna, lilla hans ögon. <håll> Han hotar med mig med panna och gör med ögonen. Så pannan sticker fram lite mer. Ja, det, det, det, är man, det är ungefär som ett tredje öga ska styka fram det helt plötsligt och verkligen titt titt. Kalla, kalla aggressiv <håll> på liksom. I am the one who commands everybody. <håll> yes, Dude, with kom. my panna. <laughs> Obey my forehead. <poor> <laughs> en jag scen jag tyckte var väldigt eh, känns väldigt kryssad också. Det var just det att, eh, när han svor där eh, prällen där, och sen så var han kniven bara började göra ett kors i armen för att det eh, liksom <laughs> det känns bara såna löjligt bara att det var jag vad tuff jag, jag ja, tänkte på det uh, är djupet. Det är ju då den var jättelänge jag söker. är det den här vatten alien ja det är en kopi, kopi av hennes ansikte. Ja, det är en gruvanläggning nere på äm, havets djup på botten. Och så Havet är djuuut, stor... är Och så hände det konstiga grejer där och så skickade de ner något, något marinkårsteam där. och Då blir ena av dem, han får någon dyksjuk och blir galen och sitter och skär sig men hela tiden och ser ut som det går för honom också. Så, precis som han är oh, yes, i priset. Aj! Aha, okej. Okay. Jag trodde det var något annat när han satt och skärden. Nej, men det såg ut som han gjorde det. Aha, okej. Okay. Det tänkte jag bara på om någon han drabbades av mars sjuka lufttryck. Annorlunda kanske. Jaha, okej. Okay. Det såg ja, ut som ja, det. Ja, ja. Eh, annars, han som hade huvud, vad heter han nu igen som hade huvudordet? Jag tycker han gjorde väldigt bra rollinsats. Karl Urban. Mm -hmm. ja, han att ja. mot slutet där när han... Eh, som dör inför syster, ha, ta det här, detta är en bomb, detta är en ST-granat, hon har pratat strunt. Detta är en pistol, eller i huvudet har pratat strunt. Detta är en, detta är en... Detta är en. Ja, det är liksom, var det. Vill du dö eller vad fan är det med dig? Ja, det, Man kan verkligen få fråga sig just i den här situationen, vilken, vilken är mannen och kvinnan egentligen. Ja, ja, det var ju han som blev penetrerad, så. Visst ligger man med en spruta, men vad fan. Ja, men det är ju en liksom, kvinn som liksom, inte ser såna veklingar. Liksom. Han ska liksom vara inom den så kallade specialstyrkan. Liksom, då ska man liksom vara, Give me one last shot, I'll never kill him, typ. Såna... Ja, vad var den för någon typ? Var den marinkor eller vad var den? jag tror det var en specialstyrka. <laughs> ja, någon typ av specialstyrka. Äh, och äh, de ska det... liksom vara det grymaste av de grymaste och i, i slutändan så blir de så himla vekoddana och... Den och... Och det enda de var det var knäppbjökar, hälften av dem. Ja, mer eller mindre faktiskt. Mm. Ja, Och sen har vi den roliga sidan den BFG, Big Fucking Gun. Han säger det faktiskt och det konstiga var vad var det? Bio, Biologisk alltså, Frisky yeah. Någonting <laughs> <laughs> Biologisk frisky gun <laughs> Något Vad yeah, yeah, yeah. liksom yeah, frisky. Det Skit <laughs> Ja du satt och retade lite på det, det är inte så det är big fucking gun så. <laughs> ja, det, det är ju u -typen. Det är ju liksom det klassiska dumvapnet Det värsta som man har Det är faktiskt en big fucking gun Det är det största och bästa vapnet man har Klockrent BFG. fanns det redan med i jetten det ja. Jag vet du hade, jag hade för jag du hade till Super Nintendo. Nej till Doom. PlayStation faktiskt hade vi Doom första första PlayStation. Ja, till PlayStation. Okej. Okay. Mm. Jag körde det på PC. Ja, här körde du för till PlayStation som sagt. Så det var jag som kör det väldigt mycket Ja, jag, jag kör inte alls. Men det är inte jag som är lillebossam heller. <laughs> Och i andra nyheter. Ja, äh, ingenting. <laughs> <laughs> nyheter, ingenting. Ja, men tar lite, lite nyheter inom filmvärlden. Den som har mest eh, rättighet att göra eh, filmer efter spel. Ni känner, vet om de det tysken? Självklart. Och Uwe sån. Woll. <laughs> Uwe Woll. Uwe Boll har kommit ut nu och så har bett alla att fara ett helvete. Igen? Jaha, okay. För att ingen vill ge han tid med pengar för att göra nästa film. Okay. Men är det inte så... något sånt han är från Tyskland? Är det inte det att de får jättemycket statliga bidrag där? Det är därför han kan göra sådana extremt skitdåliga filmer som ingen vill titta på knappt. Nej, jag vet inte vad det är. Han, alltså, han gjorde ett Kickstarter-projekt för en film. Han behövde så här så mycket pengar. Han kommer inte ens i närheten av det, okay, då tar han startade ett nytt Kickstarter-projekt på någon annan film. <laughs> och han behövde se så mycket pengar, alltså lägre som ja. pengar. Han fick inte ens det. Och sen tre, jag tror att tredje projekt, någonting han inte kom upp i den summa pengar. Där, liksom. Så han gått ut i Youtube och bett alla för att helvete. Det har fått ingen vill stödja hans <laughs> projekt ännu mer. Och, eh, varför det nu är det nu det ganska... Eh, vad heter det? Det är inte ens Uwe som gjorde Doom är inte. Men det är han som gjort de mesta så Han har de mesta rättigheterna har köpt dem. Jag är förtjust i dem för de är så extremt dåligt gjorda filmerna. Det är liksom en sån, sån grej. Han, han kan ju en hel del kameratekniker och sådana grejer. Men han har ingen aning om varför de används och hur de ska användas. Plötsligt så bara slänger han in en liksom slumpmässig kameraeffekt när de sekla runt ett rum eller någonting bara det är totalt malplacerat. Men han kan göra den här tekniken så då gör han den, varken den passar eller inte. Och sen väldigt förtjust jag har liksom överfall sex scener. De kan stå och prata om hamburg eller något, så bara, ja nu ska vi ha sex. Sen hoppar de på varandra och så bara okej. Ja Var kom det ifrån? Jag gillar ja, gillar det, liksom det, det, det är säkert varför de börjar märka att alla som ligger och filmar typa som om de mindre. så uh, ta, cut cut cut och så släng in sexen men det står inte med medlemskap släng in sexen Det måste vara det måste alltid vara med en sex i ja. en film det så är det bara Ja, det är liksom boy i Tyskland. Boy blood när de är i någon fängelsehåla och pratar snyplt ut bara så får de för sig nej nu har vi sex. Okej. Okay. <laughs> alltså det finns många förvirrade filmer här nu så. Men tillbaka till Doom här nu Jag ska se här Jag vet inte, det är svårt att sätta Betyg och sådana grejer Men alltså, är det någon typ av film nu skulle vi se igen eller? eller liksom nej Den är inte så jävla bra Nej jag tror fastän den är egentligen alldeles för gammal för att, att äh, Även om det kanske inte är jättegammal Men alltså, äh, ingenting man ska se ja för ofta kanske. nej men jag ser den gärna igen för att se vad man vill den är faktiskt den är bra jord den är bra filmad bra ljusättning. det är som nu finns för allt är bara mörkt <hör> men den är helt enkelt, den är gedigen. och sen är ju manuset helt jättetråkigt tråkigt upp på väggarna ja, den är behöver. bra jord och den är en perfekt bakfyller popcornfilm nu säger jag ändå, eh, storyn, eller handlingen i den. Alltså, vad, vad handlar det kanske och två spel? Alltså, jag har inte spelat de spelen. Har jag inte. Vad är, handlar det om? Ingenting. Är det man bara hoppa in och skjuta demoner? Det handlar ja. om att öppna en dörr. Sen är det plötsligt en massa demoner och konstiga zombieliknande soldater som man ska skjuta. Det är all handling. Jo, handlingen är att du ska hitta nycklar och öppna dörrar. Okej, okay, ganska basic. Ja. <laughs> röd dörr behöver en röd nyckel. Det är allt det går ut på. Och så skjuter. Ja. han. Typ. Den har ingen handling förutom att öppna dörrar. Okej, okay, och det är ingen som vet någonting än vad dumt 3 som jag gissat på att den är baserad på vad den handlar om? Uh, ja... Är ja, det bara jag som har spelat Dum 3 lite i alla fall? Ja, du är nog en av det här som är ja, Jag har inte sett det förutom på 3 det på nätet när Men det man, kom. Man kommer ju till någon sån där forskningsanläggning precis som i filmen. Och så helt plötsligt så började ploppa upp monster där, av någon anledning. Det är därför man är där. Och... Är, man så, är man är med i typ en, en League Special Force i spelet då? Uh, nej, man är dumkillen helt enkelt och han har egentligen ingen bakgrund, han bara har en hjälm på sig. Ja, han var en kille på, <hör> fel kille på fel stället. Ja, det säger han där och sen så, okay. man kommer inte med ett specialenhet däremot så. Finns det specialsoldater där på stället som man får lite meddelande från ibland? Det är någon som, någon, någon, jag vet inte vad han är, korporal, löjtnant eller något som informerar en ibland via en radio eller något. Nu ska du dit och göra det och det och det i trean. Ja, det är alltså en kille under kontrakt. Med det. Det kallar det. Nej, jag tror faktiskt man är en statsanställd soldat. Det är bara det att man ploppar dit av någon anledning och så är de vanliga soldaterna där typ redan döda efter ett tag. ja de här amatörerna. Okej, okay, men du som har eh, då spelat i Dumb 3 och eh, sett filmen hur håller filmen upp till spelet? Håller den ganska bra till alltså det här är ett likt spelet, alltså där, eller fanns det grejer liksom det vad fan är detta för någonting? Ja, det finns det ju, vad fan är detta för något tankar men generellt sett så jag spelade aldrig igenom Dumb 3 men jag kommer ihåg det var faktiskt rätt likt man var ju de här futuristiska stålkorridorerna med taskig belysning och så ploppar det fram fiender lite här och det är ungefär som i en skräckspel, eller skräckfilm, mer eller mindre. Istället för den här konstanta actionen som var i Doom 1 och 2. Så relativt lik Doom 3 faktiskt. Framförallt med tanke på det, den här first person shooter-scenen som är i Doom 3 också, jag tycker, jag tycker i filmen menar jag. Jag tycker den är så konstig i den filmen. Ja, men det, det är... Om du tittar bara början så är det gunga vapnen så här, det precis som det flyter på vatten. Men det är det när man går i många sådana spel, det känns ut som man flyter runt. Ja, och vapnen brukar ofta gå fram och tillbaka. så. Vagga när man går. Ja, precis när man vaggar. Så många av de här tidigare FPS-spelen var liksom så. Jag tror fast de fortfarande är vissa. Är faktiskt då. Ja, men ja. då gamla FPS-spel var inte så att vapnen alltid var riktigt framåt. Hela tiden. Riktigt gamla var då duom och 2 var det också. De var alltid centrerade. Ja, men just nu är det andra spel när man springer så är det mer likt att det är, är riktat åt sidan. och allt möjligt. Och sen mm. har man då siktet h hårkorset i mitten då. Okej. Okay. Sen så skjuter han mot hårkorset även om vapnet det känns ut som det över axeln ibland på de här nya som skjuter mot hårkorset i alla fall. Yeah. Mm. Ja. Det är ju rätt bra intressant för när jag spelade Quake första gången, då visste inte jag om man kunde ha ett hårkors igen så jag spelade igenom i typ hela Quake utan hårkors och lärde mig exakt var han skjuter bara för att det går i mitten vapnet och den skjuter exakt på samma ställe så man kunde liksom sikta in sig efter vapnet. Det går inte nu. Det är ganska imponerande tycker jag. Mm. Jag behöver den här lilla plutten. Så att ja, nej, men jag vann vant mig vid den. Alltså, mm. mm. ja, Okej. Okay. Eh, är det någon som har något mer att tillägga eller ta ifrån? Alltså, skulle jag rekommendera andra att titta på dem? Vad om man tittar och du snackade om poängen innan. Det är ju en hjärndöd, eh, dagen efter film och bara sitta och ja, köka popcorn. Och ja, det. precis. Det är ju liksom en sån eh, så actionfilm, du behöver inte tänka sig illa mycket. Jag gillar. Mm. B-filmer. B-filmer. Mm. Det är lite B-skål, ska jag vilja säga. Lite... Heter det, vad ska jag kalla för mutanter? Någonting, ja, det är ju det de är ju. Det är egentligen mutant som gillar uh, mutanter och alls, sånt sånt. Liksom. Ja, jag kommer ihåg den för, första gången. Jag Jag trodde det skulle vara en zombirulle. Ja. Jag blev så besviken att inte var zombies. <laughs> jag bara gick och väntade på att det skulle helt plötsligt visa sig att nu är det en portal till helvetet alla kommer från För det är det ju typ i spelen. De kommer från helvetet i spelen, yeah. men då var det inte, tyvärr. Okej, okay, men det, det är inte så i trean att de är från helvetet. Utan de är Nej. från helvetet i, i trean också, ja. Okej okay, då. Allting går ut på att de öppnar någon konstig portal som kommer till typ helvetet. Alla tre spelen. Mm. Okej, okay, men i alla fall, eh, spelet kommer ut snart också, jag vet inte om du sett trailern. Har ni inte sett trailern för nya dum, så alltså, kolla in den, det var det, speciellt från E3, det är mm. riktigt är riktigt ser fram emot det, det kommer ut till alla, nice. mm. alla format, förutom Wii U. Ja, Wii U. Poäng också på filmen dum. jag skulle vilja säga, upp till skala 5 då. Underhållningsvärde, om du gillar den här typen av filmer, då ska jag sätta någonstans på fyra. Och sen så vanligt generellt, om man snackar film överlag, då kanske två och ett halvt. Den är bra filmad. Skådisarna är rätt okej okay ifrån sig. Det är Ja, Rock. Oh, <laughs> the Forehead. <laughs> the Forehead Rock. Han borde verkligen byta nytt namn till The Forehead. So yep. Men sen då, om man tar den, generellt då då får jag nog bara ge den två och en halv eller någonting. För manuset är så jävla ja, dåligt jämfört men med, alltså med Det kan liksom vara, finns liksom ingen bra story i själva spelet. Liksom. Hur ska man liksom göra en film på en och en halv timme? Som håller alltså sig relaterad till spelet men nu ska ändå vara en bra story. Det är hur, nog jävligt svårt. Hur gör vi detta så att hur håller vi liksom publiken fängslad i en, en halv timme? Det är jättelätt men ändå svårt för hur man gör Vilket det. Vilket Ja, det är också när man, gör, man, ser till, man ser till att karaktärerna faktiskt är jävligt välskrivna och dialogen mellan dem. Ja, men sen är det ju också det liksom, vilken budget fick de egentligen till att göra några filmer liksom? Det känns som att väldigt stora budgetar har gått åt i att få med The Rock i den här filmen faktiskt. Ja, för grejen är den, de hade två, tre, nej fyra miljöer. En var en korridor som var samma hela tiden. Sen en var ett litet rum som var samma. Ett, ett stort mm. rum som var samma och ja, det var alla miljöerna. Ja, det var den i kloaken också. Ja, just det. Vilket du som ni nämnde på mycket om mm. Aliens 2. Mm. Eller Aliens heter de. Bara. Ja, ja, Aliens 2. Ja, ja. mm. Så där lade de inte mycket budget. Nej, precis. Och Så. monstret, det var en gubbe i en dräkt. Jag mm. tycker det var en snygg. Den var jättesnygg, var det, men det är ändå en väldigt billig teknik att göra. Den kostar inte mycket att göra den och den blir ändå jättebra så att Budget, ja, var det mycket. är det jag säger. om är, är vad som händer med Dwayne The Rock i en film. Alltså, ja. Det försvinner 75% av budgeten. Till honom ja. Så det, det handlar nog mycket. Och sen manuset det kunde de bara tappat vilket som helst och kopierat. För det var bara kopierat rakt av från andra filmer. Ja, de kunde göra ett filmen ännu billigare. De kunde ta tappat hela spelet. <laughs> <laughs> Spelat är det någonstans och spela spelet. Har vi ja, och, så, och, och, så tar, och så tar ni och klipper ut The Rock. Så han bara följer med. Ja, oh, och han från Sagan om ringen också. Vad, fan, vad heter han egentligen? Karl Urban. Karl Urban. I år ja. spelade han i Sagan om ringen. Ja, där hörde ni. Det är ja. han sa. Ja. Hästkyllen, <laughs> Rohan. <laughs> klopp, klopp, klopp, klopp. <laughs> Jag kanske skulle ha börjat egentligen här från Vad är han om egentligen? Det är han om här, vad heter den? RRTS. Just det, det var det. Specialstyrkan. Ja, någon specialstyrka. Jag kommer inte ihåg vad det stod för. Men RATS, reg reg KAPS, SOM, <laughs> Något. Ja de var antagligen marin kors, ja. de i alla får i order att någonting har hänt på en station i på Mars. Ja grejen var den någon gång i framtiden hittade de en konstig anläggning i nivå var det, var det, var det va? någonstans och det visade sig att det var en teleportör till ett ställe på Mars. kanske var det jag vet inte jag kanske gissar just det. Ja det var någonstans också ja fick de då någon nödandrop från massanläggningen att det är något jättehemskt där, blablabla, klick. Ja, så att de blir inskickade för att ta reda på vad det som har hänt och fri, rädda de överlevande och ta vara på forskningsmaterialet de har. Och då är det den här personen då som har tydligen vatten innan när han var liten och då hade det hänt en olycka. Så att det är en liten tveksamhet att följa med, gör han det ändå. För att då träffar sin syster som jobbar där som forskare. Och mm. där har ju som sagt helvetet redan brötes ut. Där kommer helvetet in i bilden, som du nämnde. Kan man ju säga. så. Och där har vi handlingen i ett nötskal. Ja, då har vi handlingen i ett nötskal, är där Och eh, monster springer här omkring och skriker buuu. Är du arg? Det är arg. Piratmonster, arg. <laughs> Så det viftar väldigt mycket monster på allt möjligt. Ja men det verkar precis som det var, liksom här, att det var typ mm. någonting med experimentforskning. De man gjorde experiment på fångar eller något sånt där. Ja det kom ju fram sen. Det de ja. hade hittat på Mars det experimenterade de på fångarna. Ja, mer eller mindre. Och så visade det att, ja, det var det, fången liksom liksom ond så blev han en mutant. Ett vanligt farligt monster. En ond blev ondare ja. och en god blir... Vi fick superkrafter typ. Ja. Det är typ det, det han har. En god blir den. Har vi spoilat äk... hela filmen för er där ute? Men... Ja, så nu slipper ni se den. En god, <laughs> en god blir en äkta amerikansk soldat. Hurra! Hurra! Hurra! Ja, det var vad vi hade att säga om filmen, mm. så det, Jag tycker det är okej, okay, som ni säger. En söndagsmattning är. Ja. Bakfyll i film. Ja. Ja, den heter Chaos Sova till. Du missar absolut ingenting för kanske i slutet. Så, och, om den är bättre eller sämre än andra eh, videospel, men det tänker jag inte avslöja för då har vi spårat hela det här projektet. Yeah. <laughs> Utan, däremot ska jag komma och skriva upp det på en lapp ungefär i mitten. Här i. vi. Doom. Och så kommer vi ta nästa film. Ska jag berätta, om vi ska kolla, är den bättre eller sämre än Dum. Ja. Ska vi börja med ett poängsystem också? Poängsystem. Jag har någon idé ja, 1 till 5 eller 1 till 10 ja, jag, är så, jag är så dålig på sånt Då skiter vi i det, då kör vi bättre eller sämre Bättre än sämre ja, Så får vi reda på efter tionde programmet Vilken som är den bästa spelfilmen yep. Så är det är, Det var nog alltid Jag har att säga nu, om ni inte har någonting eller Ta ifrån, ta ifrån det blir lite svårt men Klipp det där i mitten ja, ja, Ta bort vissa saker som jag har sagt då. Får jag pengar för det Om känslor... inte jag pengar vill inte jag vara med Klipp bort mig Dessa könsor vill jag klippa bort det som jag sa Så Nej men alltså var kul Gör det här Och jag hoppas att vi får lika kul Eller roliga så de här kanske ja, ja. Nästa söndag yes. Söndag på är jag sedan i Barcelona mm. Och live. är det live När jag går på gatan Yes. Och titta på film. Det är ju så bara uff <laughs> eh, Har ni någonting att maila om eller sådana grejer så kan ni skicka det till handkontrollbloggadgmail.com. Eh, Fråga inte till Tobin, Stefan eller Jörgen så bara skicka på. Och eh, till nästa gång, ta hand om er och krama varandra ute i krama varandra online. Ta hand om er handkontroll. Jag är ju också en kommentar. Morgon totalt namn. med. Hej. Hej. Hej.